Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Hamdan gaziran tayyiban mubarakan bih Kama yuhibu rabbuna wa yardah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu jahu la sharikalah Iqraran bihi wa tawhida Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Ama ba'd Fa'ayu wal ikhwah Shadaraku kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati Yang pertama kami sampaikan bahwasannya jadwal pada ahad kedua Bulan Masehi Ini adalah jadwalnya Al-Ustaz Yunus hafizahullah taala akan tampak karena beliau memiliki jadwal yang lain pada Ahad kedua beliau minta ana untuk bergantian jadwal sehingga insyaallah taala pada kesempatan kali ini dan yang akan datang Ahad kedua insyaallah ana ada bonus Yunus kan di jadwal pada Ahad ke 3 ya baik dan insya'allahu ta'ala pada kesempatan Hari ini kita akan masuk Mulai Membaca mauduk inti Dari kitab Yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymin Qala al-muallif Rahimahullahu ta'ala Al-haqqul awwal Kata beliau Hak yang pertama Hak Allah ta'ala Hak Allah Subhanahu wa ta'ala Adal haq Ahakul hukuki Wa awjabuha wa a'damuha Kata beliau Hak yang pertama ini Dan utama ini Hak Allah Ini hak yang paling wajib Hak yang paling agung dan mulia Hak yang paling penting Ya yeah. Li'annahu haqqullah ta'ala Al-Khaliqul Azimul Malikul Mudabbir li jami'il umur. Karena hak ini adalah haknya Allah Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang Maha Agung dan Mulia, Zat yang menguasai kita, yang mengatur seluruh urusan kita. Diterangkan di dalam hadis Mu'adh bin Jabal yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Muat, ya Muat, Ata'adri maha Kullah alal ibad, wa maha kull ibad alal Pada suatu hari, Muat diboncengkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di atas khimar atau keledai. Kemudian Rasul tanya kepada Muat, apakah kamu tahu, wah Muat, apa hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya? Demikian juga sebaliknya, hak hamba yang wajib. Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan. Maka kata muat Allahu Waa Rosuluhu Aalam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul Syasal menjelaskan Hakulah alal ibad an yakbuduh walayyusriku bihi syaia. Hak yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kaum muslimin kepada hamba-hambanya untuk ditunaikan agar supaya mereka hanya menyembah dan beribadah kepada Allah. Dan mereka jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah hak yang paling besar, yang paling agung dan yang mulia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghidupkan kita, tidak menciptakan kita, kecuali dalam rangka mentahkik hak yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wama Khalakul Jinn wal Int illa liyabudun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka itu menyembah dan beribadah kepada saya saja Kecuali agar mereka mentohidkan aku Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga Allah tidak mengutus Para nabi dan rasul Kecuali dalam rangka mentahkik Hak yang mulia ini Walakad ba'atna fi kulli umadin rasulan an ibudullah wajtan ibut tagut dan kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul apa tugas mereka apa inti dakwah mereka tidak lain dan tidak bukan kecuali dalam rangka mendawahkan tauhid anibudullah wajtan ibut tagut sembahlah Allah saja ibadailah Allah saja dan jauhi peribadan-peribadan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus Nabi dan Rasul kecuali dalam rangka Berdakwah Tauhid Demikian juga Allah tidak menurunkan kitab Dari atas langit Kecuali dalam rangka mendakwakan Tauhid pula Sehingga ini menunjukkan kepada kita Ayol ikhwah Permasalahan ini adalah permasalahan yang paling penting Yang paling penting dan paling wajib Bagi kaum muslimin untuk memahaminya. Nah Karena ini hak Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya Allah lah yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita dan kita dia diciptakan kecuali dalam rangka beribadah dan bertohid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arsalna min qablika min rasul ila nuhyi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami telah mengutus Sebelum kamu wahai Muhammad Rasul Kami telah mengutus pada setiap umat Rasul Rasul, Kami wahyukan kepada Rasul tersebut Bahawa tidak ada ilah Yang berat disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Maka sembahlah aku kata Allah Dan tauhid ayu alaih Disebutkan oleh para ulama Terbagi menjadi tiga Yang pertama tauhidul uluhiyah yang kedua tauhidur rububiyah, yang ketiga tauhid alasma' was sifat dan semuanya wajib untuk dipelajari. Ya, semuanya wajib untuk dipelajari. Disebutkan oleh para ulama mereka membagi tauhid dengan tiga pembagian karena mereka meneliti membaca kitab-kitab Membaca Al-Quran. Demikian juga membaca sunnah-sunnah Rasul. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kemudian mereka mengambil kesimpulan. Bahawa seorang Tauhid. Itu terbagi menjadi tiga pembagian. Dan ini bukan istilah yang beda. Nah. Bukan istilah yang diadakan oleh syukur Islam. Muhammad ibn Abdul Wahab. Rahimahullahu ta'ala. Akan tapi dalam kitab. Al-Mutaqad Sudah didapatkan pembagian ini. Walaupun dengan apa istilah yang berbeda Adapun tauhid al-uluhiyah dikenal atau disebut juga dengan tauhid al-iradah wa talab Ini nama lain dari tauhid al-uluhiyah Adapun tauhid ar-rububiyah dan tauhidul asma wa sifat ini disebut dengan nama lain tauhidul ma'rifah wal ism wal itsbat Ma'rifah ini tauhid rububiyah Adapun pun tauhidul isbat Ini adalah tauhid ala semak Wasifat Mengisbatkan dan menetapkan Nama-nama dan sifat bagi Allah Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan tanpa menolak Bertanya dan seterusnya Dari perkara-perkara yang diharamkan Di dalam permasalahan ini Nah sehingga ini ya ikhwan Termasuk diantara Ilmu yang paling mulia Yang wajib dipelajari Karena kita tahu ilmu itu mulianya kayak apa. Setinggi apa kemuliaannya. Kita akan tahu ketika kita selesai dari mempelajari ilmu tersebut. Apa tujuan yang kita dapatkan. Apa hasil yang kita dapatkan. Maka kita katakan ketika kita mempelajari tauhid, Hasilnya kita akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan syaraful ilm. Bima'lumi syarafi. Syaraful ilm bima'lumi syarafi. Bisyarafi ma'lumi. Kita akan tahu ilmu itu mulianya kayak apa ketika kita uh, selesai dari mempelajari ilmu tersebut, kemudian apa hasil yang kita dapatkan? Maka tidak diragukan lagi Bahawa saya tauhid adalah min afdhalil ulum 'ala al-itlaq. Belajar tauhid ya, ilmu yang terkait dengan tauhid ini ada ilmu yang paling afdal Disepakati Ya, karena seseorang Ketika dia Fakih, pinter ilmu fikih Demikian juga Muhaddir, pinter ilmu hadith Usuli Pinter ilmu usul Tapi tauhidnya rusak Tidak ada nilainya Ya, Tidak ada nilainya Naam barakallahu fikum Sehingga barakallahu fikum Hak yang pertama dan yang utama ini adalah hak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Haqqul Malikul Haq Al-Mubin Al-Hayy Al-Qayyum qamat bihi samawati wal Hak yang pertama ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, Sang Raja. Haknya Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Demikian juga maha hidup. Al-Qayyum. Maha tidak membutuhkan kepada hamba-hambanya. Yang langit dan bumi diciptakan dalam rangka agar Allah subhanahu wa ta'ala diibadai dan ditauhidkan. Agar Allah subhanahu wa ta'ala diibadai dan ditauhidkan. Khalaqa kull shay'in fa qaddarahu tadbiran bi hikmatin Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan semua takdir Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas hikmah. Dan ini termasuk di antara salah satu sifat Allah. Dan nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, Al-Hakim. Haqullah Allah diawjada kamil adam walam takun sayy'an madhurah, haknya Allah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada. Hakul Allah adalah di wa anta f ibatni omik fidulumatin salaf, haknya Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadamu berbagai macam kenekatan yang telah memberikan kepada kamu berbagai macam kenikmatan bahkan ketika kamu masih dikandung ibumu masih di dalam perut seorang ibu di dalam kegelapan di dalam kegelapan di dalam kegelapan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat ya sudah memberikan nikmat menyampaikan makanan kepada kamu ya la yastati'u ahadun mina al-makhlukin an yusila ilaika giza'aka wa mukawwimati nam wika wahayatika, enggak ada seorang pun yang bisa menyampaikan dan memberikan kepada kamu makanan penguat ya. demikian juga roh yang dengan roh tersebut akhirnya kamu hidup di atas muka dunia ini Allah Allahlah yang telah memberikan kepada kamu melalui ibumu dua payudara yang dengannya menyusui dan memberikan makanan kepadamu wahadakan najedain demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadamu disebutkan ini jalan kebaikan kalau mau selamat ikuti jalan tersebut ini jalan kesesatan jalan yang akan mengantarkan kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau masuk neraka Ya, Silahkan ikuti Kata beliau rahimahullahu ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan bagi engkau Kedua orang tua Yang kedua orang tua Merawat kamu dari kecil Mendidik kamu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan berbagai macam kanemadan Mempersiapkan Apa-apa yang kamu butuhkan Wal akal, wal faham. Allah juga memberikan kepada kamu akal dan pemahaman. Wa adakalikabulidalikawalintifaibeh. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kamu akal dan pemahaman agar kamu bisa memikir, agar bisa mikir mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bisa mendatangkan kreditan Allah dan mana yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum Disebutkan dalam ayat ini ayuh ikhwah bahwasanya Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui satu apapun. Ini hukum asalnya seorang insan itu jahil. Eh, la ya ini hukum asal sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berlajar agar mengangkat kejahilan dan kebodohan dari kita ini jahil yang menunjukkan bahawa seorang itu pada asalnya jahil sehingga dia diwajibkan untuk Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengatau sesuatu apapun Kemudian Allah memberikan kalian pendengaran Penglihatan Hati Agar kalian bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Penglihatan, pendengaran Hati, pendengaran Biar digunakan untuk mendengarkan Muhadarah Ta'lim Digunakan untuk mendengarkan murotal Ataupun digunakan untuk mendengarkan Pengajian-pengajian mata Demikian juga digunakan Barakallah hukum untuk membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, melihat ayat-ayat Allah baik yang syar'iyah atau yang kauniyah. Demikian juga hati digunakan untuk berpikir, digunakan untuk memahami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang diberikan pendengaran, penglihatan, hati tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka orang-orang yang seperti yang kata Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang diberikan penglihatan pendengaran dan hati, tapi tidak digunakan untuk memahami kekuasaan Allah dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih jelek dari binatang ternak binatang ternak masih diambil manfaatnya eh, kaum muslimin dan manusia mengambil manfaat dari binatang ternak dari kotorannya, dari dagingnya dan seterusnya ada pun orang-orang yang seperti ini kafir, musrik tidak menggunakan pendengaran dan penglihatan serta hatinya untuk mengagungkan Allah memuliakan dan mengibadai Allah maka ini lebih jelek pada hakikatnya ketimbang ketimbang binatang falau hajaba anka fadlahu tarfadain lahalak Seandainya Allah Tidak memberikan Kepada kamu keutamaannya, Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memperhatikan kamu Walaupun cuma sekejap mata Maka kamu akan binasa Ini menunjukkan bahwasanya kita Benar-benar sangat butuh kepada Allah Kita gak bisa lepas dari Allah Tarfata'i Walaupun sekejap mata Enam Walau mana aka rahmatahu lahdatan lama ist seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada kamu rahmatnya kamu tidak hidup di dunia ini ya? ini menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala rahman ar rahim Durr-Rahmah, wa yusilu rahmatah ila ibadihi al-muslimin wal-mu'minin fa'idha kana hadha fadlullah alaik ورحمته بك فإن حقه عليك أعظم الحقوق maka setelah kita mengetahui seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita menghidupkan kita memberikan kenyamanan kepada kita menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang menderod Allah yang memberikan hidayah kepada kita dan dan seterusnya seterusnya kata beliau rahimahullah taala maka kita tahu bahwasanya hak Allah itu hak yang paling penting yang paling wajib untuk kita tunaikan nah li'annahu haqu ijadika wa idzadika wa imdadika karena ini adalah hak zat yang telah menciptakan kita yang telah menghidupkan kita memberikan nikmat kepada kita mempersiapkan untuk kita apa yang kita butuhkan wa allazi khalaqa lakuma ardi jami'a Allah lah yang telah menciptakan bagi kalian segala sesuatu yang di dunia ini agar kalian manfa manfaatkan Innahu la yuridu minkum rizqan wala Allah subhanahu wa ta'ala enggak menginginkan dari kita balasan enggak menginginkan dari kita makanan enggak menginginkan dari kita rezeki sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surah Az Zariyat, "Wahai kalakul jin wal int, ilah li Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah dan beribadah kepada Aku. Ma'uri dunminhum dzgun, wahai ma'uri dunminhum. Abaikan. Ma'uri dunminhum rizqan wamauridum minhum ayy taimun aku enggak mengharapkan dari mereka rezeki dan aku enggak mengharapkan makanan dari mereka subhanallah bahkan Allah enggak butuh ibadah kita barakallahu fikum ibadah yang kita lakukan enggak menambah kemuliaan Allah subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Abi Dzar laukana awalakum halaukan awalukum wa akhirukum minal jin wal ins kanu ala At kalbi rojulin wahid dimingkum, mazada dalekafimul kisai. Seandainya kalian ini semuanya baik dari manusia di awal zaman Adam alaihissalam sampai manusia di akhir zaman semuanya bertakwa kepada Aku kata Allah yang demikian tidak menambah kemuliaanku dan keagunganku. Eh, ini menunjukkan Allah Subhanahuwataala Al Ghani zat yang maha kaya zat yang maha tidak butuh kepada kita. Jangankan rezeki, makanan, amal kita Allah enggak butuh. Naam. Wa inna ma yuridu minkashai'an wahidan maslahatu maslahatuhu a'idatun ilaik. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan dari kamu cuma satu saja. Yang maslahatnya akan kembali kepada kamu. Apa? Allah menginginkan agar kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala eh, Allah menginginkan agar kita menunikkan hak yang paling agung, hak yang paling utama dan yang paling mulia ini dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya tauhid ini adalah perkara yang paling penting yang wajib untuk kita pelajari dan disebutkan oleh Abdul Qayyim bahwasannya Al-Quran ini semua Berisi dengan Tauhid. Ima al-wa'ad lil muwahidin. Janji-janji yang Allah berikan dan balasan kepada orang-orang bertauhid. Ima al-wa'id lil musrikin. Ya. Balasan dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Ini lawan dari Tauhid. Ima qasas al muwahidin wal musrikin. Kisah-kisah umat-umat terdahulu. ya Yang menjelaskan. Tentang mereka adalah orang-orang bertauhid atau orang-orang musrik. Yang terakhir adalah mukamilah atau tauhid. Ya, penyempurna tauhid ini berupa perintah-perintah Allah yang wajib dijalankan dan larangan-larangan Allah yang wajib ditinggalkan. Ini yang akan menyempurnakan tauhid tauhid seseorang. Dan disebutkan oleh Fatiratul Sheikh dan tauhid ini maslahatnya kembali kepada kita. Ya, kembali kepada kita. Karena barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia bertauhid yadkhulul jannah la mahalah Disebutkan dalam banyak dalil Yang menjelaskan tentang firman-Nya, "Man mat, billah dakhalan jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan enggak memiliki dosa syirik, pasti dia masuk surga. Masalahnya kembali kepada kita ketika kita bertauhid. Dan ini salah satu ya, manfaat dan maslahat tauhid yang paling besar akan memasukkan seseorang ke dalam ke dalam surga. Demikian juga disebutkan para ulama, ketika kita mengetahui bahaya dari syirik yang ini kebalikan tauhid, ini juga akan menunjukkan semakin mulianya tauhid. Tauhid akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, sebaliknya syirik akan menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Dan kekal di dalamnya. Innahu man yusrik billah. Faqad haramallahu alaihi jannah. Wa ma'wahun nar. Barang siapa yang menyekutkan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah akan mengharamkan dia dari surga. Haram dari surga. Kekal dalam neraka. Ini bagi siapa? Bagi seseorang yang mati dan meninggal. Dalam keadaan dia memiliki dosa syirik besar. Dan dia belum bertobat darinya. Innallah. Layak firu ayusroqabihi, wayakfiru madu nada lika lima jasa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Syirik mohbeton lil amal akan menggugurkan amalan. Ini juga menunjukkan pentingnya untuk kita mempelajari tauhid dan mengetahui syirik agar kita selamat darinya. Wallaqa dzaiohiyya ilaika wa ila dina men. Khablik lain nasrak. لا يحبطن اعمالك dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad apabila engkau berbuat syirik maka akan gugurlah amalanmu ya syirik muhbitan lil amal ayo nah ketika seseorang mati dalam keadaan belum bertobat darinya amalannya itu digambarkan dalam Al-Qur'an seperti debu yang Allah terbangkan seperti ter, debu yang benterbangan waqab dzimna ila amal faj'alnahu habaan Orang manthura orang-orang yang syirik, musyrik, kafir pada hari kiamat kelak akan Allah Subhanahu wa taala tampakkan amalan-amalannya di depannya kemudian Allah jadikan amalan tersebut seperti debu yang benterbangan enggak ada nilainya sama sekali ya sehingga barakalufikum penting bagi kita untuk mengetahui apa itu tauhid dan Penting pula bagi kita untuk mengetahui lawan dari tauhid. Karena barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, maka dikhawatirkan dia akan terjebak di dalamnya. sebagaimana disebutkan Hudzaifah bin Yaman, "Kanan nas yasalu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish-syarr maghafatan ay yudrikani." Para sahabat bertanya tentang kebaikan, aku tanya tentang yang jelek-jelek khawatir, karena aku akan terjatuh di dalam perkaraan jelek tersebut demikian juga sebagaimana disebutkan oleh penyair arah tushar, lalishar walakin litawakih aku mengetahui kejelekan itu bukan untuk aku amalkan kejelekan tersebut tapi agar aku berhati-hati tahu, oh ini yang baik ini jelek, sehingga selamat dari kejelekan seseorang yang dia tidak membaca di syirik Maka dia dikhawatirkan akan terjatuh dalam perkara kesedihan tersebut. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abu'l Anbiya, bapaknya para Nabi dan Rasul, ya, dari putra beliau Nabi Muhammad saw lahir dari garis keturunan beliau Ismail alaihissalam. Demikian juga Nabi dari Bani Israel dari Is Ishak apa? Gimana dakwah beliau? Beliau memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang sangat untuk terjatuh dalam perbuatan jahil, sehingga beliau berdoa dengan doa yang wajib untuk kita ucapkan yang yang termasuk di antara doa yang kita pantas untuk mengucapkannya. Wajubun bani wabaniyah anak budal asnam, ya Allah jauhkanlah saya dan keturunan saya dari menyembah patung. Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekkah berapa tahun? 13 tahun. Iya kan? 10 tahun awal beliau berdakwah dengan tauhid. 10 tahun awal di Mekkah enggak mendakwahkan tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Baru kemudian turun perintah salat di Mekkah. Kemudian hijrah ke Madinah, baru kemudian turun perintah untuk zakat. Demikian juga untuk Saum Pada dua Hijriah Pada enam Hijriah baru kemudian Perintah untuk haji Akan tetapi Allah Taala pertama sekali Dan inilah inti Dan dakwah para Nabi dan Rasul Adalah agar mereka mendawahkan Tauhid Anibudullah Wajid tanibu Wajid tanibu Tauhud Dan ini menunjukkan kepada kita ya Quran Aslu dakwah Di antara tujuan, demikian juga orientasi kita dalam berda'wah yang pertama adalah Tauhid masukkan terus, Tauhid, Tauhid, Tauhid karena ini adalah inti da'wah para Nabi dan Rasul mereka, para Anbi Awal Rasul berda'wah dengan da'wah Tauhid ya sehingga ini menunjukkan kepada kita batilnya, mereka-mereka yang cuman memperhatikan permasalahan-permasalahan khilafah daulah Islamiyah, daulah Islamiyah, daulah Islamiyah tapi enggak mau mendakwahkan tauhid kepada masyarakatnya. Bagaimana negara akan bisa mempraktikkan syariat Islam kalau masyarakatnya enggak tahu apa itu tauhid? Begitu ya. Demikian juga batalnya mereka yang bergerak di bidang politik ataupun bidang adab saja. Jamaah Tabligh dan seterusnya. Hah? Eh? Layak tamun bijani bintohit mereka enggak memiliki perhatian ketika berdawah di tengah-tengah masyarakat untuk mendawakan tohid ini abadan mustahil untuk mereka bisa mendirikan daulah Islamiah. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dawah beliau ada tohid dan tohid bahkan akhir-akhir kematian beliau apa yang beliau ingatkan tentang permasalahan itu. Disebutkan dalam hadis Aisyah ketika datang kepada beliau sakaratul maut beliau ahada qamisatan tumaytirah ala wajhihi mengambil kain kemudian menutupi mukanya karena saking pedihnya dari merasakan sakaratul maut kemudian beliau membuka dan mengatakan la'natullah alal yahud wan nasara ittakhadu kubura anbiya'i masajid Semoga Allah kepada Yahudi dan Nasara Karena mereka menjadikan Kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid Tawah Tauhid Ini menunjukkan kepada kita Semakin menunjukkan dan menunjukkan Bahasanya ini adalah hal yang terpenting Bagi kita ya? Jangan sampai kita memiliki perhatian Yang serius terhadap ilmu fikih Demikian juga cabang-cabangnya Ilmu usul ataupun ilmu hadir Dan seterusnya Tapi kita enggak memiliki perhatian yang serius Terhadap ilmu Tauhid yang dengannya kita akan mengetahui dan bisa menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Ya. Dan telah kita sebutkan bahwa tauhid itu mencakup tiga tauhid ya akhwat. Tauhidul Uluhiyah warububiyah wal asma wal -sifat. Yang ini terkumpul di dalam surat Al Al-Fatihah yang merupakan a'dhamus suwar fil Qur'anil Karim. Ya surat yang paling afdal yang paling agung dan mulia dalam Al-Qur'an, Ummul Kitab, indonya kitab yang ketika seseorang tidak membaca di dalam salatnya maka enggak sah karena rukun salat. Ya. Apa? Tauhidur rububiyah diambil dari ayat mana dalam surat Al-Fatihah? Endak. Tauhidur rububiyah terambil dari bismillah. Ahad minkum fadal Andak Abah terambil dari zaman Allah Ma Alhamdulillahirabbil alamin Tadi anda bilang Abah tauhid rububiyah Ar Rububiyah ini terambil dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rabb itu termasuk diantara nama Allah Subhanahu wa yang mananya dzurububiyah Ya, rububiyah. Demikian juga tauhid uluhiyah terambil dari ayat Allah dalam surat Al-Fatihah. "Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan beribadah." Yang menunjukkan uluhiyah. Demikian juga terambil dari nama Allah Alhamdulillahi, Allahhi, Lillahi. Allah itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan nama yang paling agung dan mulia. Maknanya Zululohi Allah itu mananya Zululohiulohiyah, zat yang memiliki hak untuk diibadili satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Ada pun tahu hidul asma wa sifat Ar-Rab, Allah, ar rahman ar rahim Malik. Ini semua adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi kita untuk menetapkannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan kandungannya naam, dan tidak menanyakan tidak menolak demikian juga tidak mentahrif dan merubahnya dengan makna-makna yang salah baik kata syekh Muhammad ibn salli al-sayman rahimahullah wa inna yuridu minkah Shay'an wahidan maslahatuhu a'idatun ilaik Allah Subhanahu Wa Taala cuma menginginkan satu perkara yang wajib kalian lakukan, yang perkara tersebut masalahnya kembali kepada anda sendiri. Yuri Dumingka Allah menginginkan darimu antak buda huwah la sarikalah. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan darimu agar kamu itu menyembah Allah saja dan tidak menyembutukan Allah dengan sesembahan sia apa dia? Baik jin, batu, pohon, habib, orang yang dikubur, ya. Enggak boleh. Al-An'am Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa Ma uridu minhum min rizqin wa Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menyembahku dan beribadah kepadaku disebutkan oleh sahabat Islam ai la ya kecuali agar mereka mentauhidkan aku dan disebutkan oleh Ibn Abbas bahwasanya qul lafadz fil Quran ja' bil ibadah famana hu setiap lafadz di dalam Al-Qur'an yang di situ tersebut al ibadah ubud ubudu nعم ya'budun dan seterusnya mananya adalah at tauhid mananya adalah at tauhid. Kenapa? Karena at tauhid ini lebih umum. Ya. Ibadah itu mukammilatun li tauhid. Ya kan? Ibadah mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya dari perintah-perintah syariat ini akan menyempurnakan tauhid sese seseorang. Nah. Ada maaf misalnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dari kalian rezeki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dari kalian makanan. Inna Allah huwa razaq dulquatin madin. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberikan rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Yuridu minka antakuna abdan lahu bikulli ma'anil ubudiyah. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan darimu Ya Abdallah Wahai Abdallah Wahai hamba Allah Agar engkau itu menjadi hamba Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mempraktekan dan mentahkik Makna-makna penghambaan Ya Kama anahu rabbuka bikul ma'ani rububiyah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbmu Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbimu dengan makna-makna Rububiyah. Artinya Allah yang menciptakanmu. Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Allah yang menghidupkanmu. Ya, ini makna-makna Rububiyah. Ini melazimkan agar kamu hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan dalam hadith ketika Rasul ditanya, dosa apa yang paling besar? Anta ja'ala lillahi nid, niddan wa huwa khalaqa ini dosa yang paling besar. Kamu menjadikan bagi Allah sekutu, tandingan. Ya. Padahal Allah lah yang menciptakanmu Ya. Allah yang menciptakan, memelihakan, memberikan rezeki kepadamu, menyelamatkan kamu dari berbagai perkara-perkara yang bahaya enggak kamu senangi. Kemudian tiba-tiba kamu menyekutukan Allah, menduakan Allah subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga disebutkan dalam banyak ayat bahwasanya tauhidur rububiyah itu yalzam tauhidal uluhiyah. Ketika Anda meyakini bahwasanya Rabb Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kamu dengan seluruh makna rububiyah, maka ini mengharuskan Anda untuk mentauhidkan Allah dengan tauhidul uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayuhan nas" U'budu rabbakum al-lazhi khalakakum wal-lazina min kablikum al-alakum tatakun al-lazhi jala lakum al-ardha firasa wa sama'a bina'a wa al-lazhi jala lakum al-ardha apa al-lazhi jala lakum Faakhiraja bihi minatamarati rizqalakum, fala taj'alulillah anda dan buantum talemun. Disebutkan pertama bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala dat yang wajib untuk kalian ibadahi. Oh budurabbakum yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya kan? Khalakakum, wala tina mengkablikum laalakum tak Ini mana rububi atau bukan? Mana rububi? Alladzi ja'ala lakumul arda firasan Allah yang menciptakan bumi itu dihamparkan dengan hamparan yang seperti ini. Ini makna rububiah atau bukan? Nah, was sama' binaa' menjadikan langit sebagai atap. Ini makna rububiah atau bukan? Nah, wanzal minas sama' ma Allah menurunkan dari atas langit hujan. Makna rububiah? Nah, makna rububiah. Untuk apa? Untuk kita mentahqiq tauhidul uluhiyah. Fala taj'alul anda dan wa'antum ta'lamun oleh kerana itu jangan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala padahal kalian sudah mengetahui dan meyakini tentang kerububian siapa? Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kata syekh yuridu minkah antakuna abdan lahu bikulli ma'anil ubudiyah kama anahu wa rabbuka bikulli ma'anil rububiyah kalau kita menetapkan dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan seterusnya Maka wajib bagi kita untuk mentahidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tauhidul uluhiyah Kita tidak menyembah kecolihannya kepada Allah Kita tidak berdoa kecolihannya kepada Allah Tidak meminta perlindungan Tidak meminta sesuatu kecolihannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala 6 Abadan mutadallilan lahu khadianlah Engkau menjadi hamba bagi Allah Menghinakan diri Kepada Allah Tunduk Patuh dan taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mumtazilan li amrih Melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Mujattaniban li nahyih Meninggalkan larangan-larangan Allah Musadikan bi khabarih Demikian juga membenarkan Khabar-khabar Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Al Karim Ini Termasuk diantara makna kita mengabarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita mengabarkan diri kepada Allah. Ini maknanya luas. Kita mementaikan Allah. Termasuk juga kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang ini merupakan penyempurna tauhid. Menyempurna penyempurna tauhid. Namp. Liya na ni amahu alaikasabigotan tatra. Karena engkau lihat dan engkau perhatikan, nikmat Allah yang diberikan kepadamu sangat banyak. Ya. Sangat banyak, diibaratkan dengan celupan, ya. Seperti kamu dimasukkan ke dalam nikmat. Iya. Sudah berubah warna. Seperti pakaian yang dicelup. Ya. Hijau, semuanya hijau. Itu menunjukkan banyak sekali kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga lah tegas kan wa in tauddu nikmatullah la la tuhsu. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian mungkin mampu. Mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Naam barakallahu fikum. Afala ta tashtahi an tubaddila hadhihi ni'am kufra? Sehingga Ketika anda mengetahui bahwasanya nikmat Allah atas anda begitu besar, apakah kamu tidak malu? Kamu merubah dan membalas ke nikmatan ini dengan kekafiran, kesyirikan. Nah, tidak malu. Laukana li ahdin min al nas aleikafadlon las taheida antobarizahubilmaziyah watujahirahubilmuhallabah. Beliau memberikan contoh seandainya engkau ada manusia yang berbuat baik kepada kamu. Berbuat baik, ya. Kemudian, apakah kamu enggak malu ketika kamu memaksiatinya, menyelisihinya, membuat hatinya tidak cocok, menyakitinya dan seterusnya? Malu enggak? Pakaiowo enggak? Ada orang baik sama kamu? Naam barakallahu fikum, ya mungkin di Uh, ketemu di jalan, salam, ramah Saudil. Atau nambara kalu fikum memberikan kepada kamu bantuan. Ya. Memberikan makanan, sembako dan seterusnya. Muslim lagi. Sunni Salafi lagi. Apa kemudian kamu enggak malu ketika kamu memaksiatinya, mengkhianatinya, menjelek-jelekkannya di belakangnya? Malu enggak? dalam keadaan dia tahu, malu ini manusia seperti ini walillahil mazalul a'la dan bagi Allah itu permisalan yang jauh lebih tinggi dan mulia Ya Allah yang menciptakanmu, menghidupkan memberikan rezeki kepadamu dan seterusnya dan seterusnya, kemudian kamu menduakan Allah menyekutukan Allah dan mensirikan Allah subhanahu wa ta'ala maka ini tentu lebih menyakitkan dan sehingga wajar kalau perbuatan ciri ini adalah perbuatan dosa yang paling besar yang ketika seseorang meninggal di atasnya dia akan takal di dalam neraka. Wallahu ahu Kata beliau rahimahullah. Fakih fa birabikal ladhi kullu fadlin aleika fahuu min fadli wa kullu ma anka min zohu wa min rahmati. Bagaimana dengan Allah yang seluruh keutamaan yang kamu punyai berasal dari Allah. Subhanahu wa ta'ala Wama bikum mi ne'madin Femin Allah Keniamatan apa saja yang ada pada kalian Seluruhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Bagaimana dengan Allah Yang mana keniamatan-keniamatanmu Dan apapun yang kamu miliki Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga ketika kamu terselamatkan Dari suatu perkara marah bahaya Allah yang menyelamatkanmu Allah memberikan kenematan kepadamu dan Allah yang menyelamatkanmu dari berbagai marah bahaya. Bagaimana kemudian kamu menduakan Allah Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Kamu membalas kebaikan Allah Dengan kekufuran Dengan kesyirikan Dengan bid'ah Demikian juga dengan maksiat Maka ini tidak menunjukkan bahwasannya Kamu sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wahai biko menaematin, fatinallah. Maka jika masa kamu dur, failehi tajaron. Allah Subhanahu wa Taala firman: Padahal seluruh kenematan yang ada pada kalian berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Taala. Apabila menimpa madarat atas kalian, kalian kembali kepada Allah meminta pelindungan dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka ketika kita tahu Allah seperti ini, apakah pantas bagi kita untuk menyekutukan Allah? menduakan Allah dan tidak menunaikan hak maka jawabannya pasti tidak pantas. Dan sekali lagi kita tidak akan bisa menjalankan dan menunaikan hak Allah dengan pas kecuali kita berusaha mempelajari ya, mempelajari apa itu tauhid. Demikian juga mempelajari apa itu kesyirikan. Mempelajari tauhid Demikian juga mempelajari kesirikan dan ini merupakan ilmu yang paling wajib untuk dipelajari seorang hamba. 6. Aiy. Jafir. Kita cukupkan sampai di sini, Insya Taala. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu Taala alam bishawab. Wassalamu wasalam wabarakatuh ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.